Prietenia dintre șoarece și pisică O pisică a făcut odată cunoștință cu un șoarece și acesta i-a spus atât de multe despre marea dragoste pe care o poartă, despre prietenia lor și ce simțăminte avea, încât au ajuns amândoi la părerea că trebuie să locuiască în aceeași casă. Mm, rr, trebuie să facem provizii pentru iarnă, că altfel vom muri de foame," a spus pisica. Iar tu, șoricelule, nu ai voie să mergi pe oriunde, căci într-o zi vei fi prins în capcană." Șoricelul a urmat sfatul pisicii. Într-o zi au făcut rost de o oală cu untură, dar nu știau unde să o pună. După ce s-a gândit, pisica a spus Nu e niciun loc mai bun decât în biserică Pentru că nimeni nu îndrăznește să fure nimic de acolo O vom pune în dreptul altarului Și nu ne vom atinge de ea până când nu vom avea într-adevăr nevoie Așa că oala a fost pusă în siguranță dar nu a durat mult până când pisica început să tânjească după ea. Așa că i-a spus șoricelului. Vreau să-ți spun ceva, șoricelule. Vărul meu are un copil și m-a rugat să-i fiu nașă. Este alb cu pete maro. Trebuie să mă duc la botez. Lasă-mă să ies azi din casă, iar tu să rămâi singur de pază. Da. Sigur că da," a răspuns șoricelul. Chiar te rog să te duci, iar dacă mănânci ceva bun, să te gândești și la mine, chiți? Aș vrea și eu o picătură din vinul roșu de la botez." Dar, de fapt, era vorba de untură. Pisica nu avea niciun văr și nici nu-i ceruse nimeni să fie nașă. S-a dus drept la biserică, a luat oala cu untură, a început să lingă până ce-a mâncat toată partea de sus. Apoi a mers să facă o plimbare pe acoperișurile orașului, cântând diferite cântece. Apoi s-a întins la soare și se tot lingea pe bot de câte ori și-a mintea de oala cu untură. Nu s-a întors acasă decât seara. bine -i venit!" i-a spus șoarecele. Pot să jur că ai fost fericită azi!" Totul a mers perfect," a spus pisica. Ce nume i-au dat copilului?" Fața de deasupra," a spus pisica încet. Fața de deasupra?" s-a mirat șoarecele. Este un nume aparte, așa se obișnuiește în familia ta." Ce contează?" a spus pisica. Nu e mai rău decât hoțul de firimituri, adică așa cum îi cheamă pe finii După un timp, pisica a tânjit iar după bunătăți, așa că i-a spus șoaricelui. Trebuie să faci ceva pentru mine, mai grijă de casă încă o trebuie să fiu din nou iar copilul acesta are un inel alb în jurul gâtului, nu pot să nu mă duc, mrr Șoarecele a crezut-o, iar pisica s-a dus din nou în biserică și a mâncat jumătate din oala cu untură. Nimic nu e mai bun decât să păstrezi ceva numai pentru tine, a spus ea, destul de mulțumită de acea zi. Când a ajuns acasă, Șoarecele a întrebat. Și care este numele copilului? Terminat pe jumătate a spus pisica. Terminăm pe jumătate? a repetat șoarecele. Nu am mai auzit un astfel de nume în viața mea. O să notez în calendar. Curând după această întâmplare, pisica a simțit că moare de poftă după oala cu untură. Eh, toate lucrurile bune se întâmplă de trei ori, așa că trebuie să fiu din nou nașă. așa, i-a spus ea șoareceli. Copilul este aproape negru, doar că câteva picățele albe. Știi? Asta se întâmplă la câțiva ani odată. Nu-i așa că mă vei lăsa să plec. Hmm, Foața de deasupra a terminat pe jumătate, își spunea șoarecele. Sunt un nume caragioasă care mă pun pe gânduri. Tu stai acasă, i-a zis pisica cu blana ta gri închis, cu codița ta lungă, toate pline de fantezie, asta pentru că nu prea ieși pe afară. În lipsa pisicii, șioarece le-a curățat casa, a pus totul în ordine, în timp ce pisica golea oala de untură. He, e mult mai bine să nu împărți hrana cu cineva, își spunea ea. Așa că nu s-a întors acasă până seara. Șoarecele a întrebat-o din nou ce nume i-a pus copilului. Ei, nu te va încânta așa de mult ca celelalte, a spus pisica. Îl cheamă Totul s-a sfârșit. Hmm. Totul s-a sfârșit? a suspinat șoarecele. Numele ăsta te bagă la bănuială mai mult decât toate. Chiar că n-am mai auzit niciodată, totul s-a sfârșit. Ce-ar putea să însemne? Ea clătina din cap, apoi s-a întins să doarmă. N-a mai invitat-o nimeni pe pisică pentru a patra oară la botez, dar când a venit iarna și nu se mai găsea nimic de mâncare pe afară, șoarecele și-a amintit de provizia lor și a spus. Vină, pisică! Vom merge la oală cu întură pe care am păstrat-o! Ne va potăli fomea, Da!" a spus pisica, te va bucura tot așa de mult cum ai linge fereastra. Au pornit la drum, iar când au ajuns, oala era în același loc, dar goală. Vai, a spus șoarecele, acum înțeleg ce s-a întâmplat, ești un prieten adevărat, ai mâncat totul când ai fost nașă, mai întâi fața, apoi jumătate de oală, apoi... Hm, Ține-ți gura... A spus pisica, încă un cuvânt și te voi mânca și pe tine. Totul s-a sfârșit. Încă mai murmura șoarecele chiar în clipa când pisica l-a înghițit. Adevărat că așa e viața asta. Autori Frații Grim Lectura Maia Martin